בעזרת השם, ליקותי מוהר"ן, תורה ג. אמר רבא ברברה חנה, לידידי חזלי אי אקרוקטה, תה חזה לי איה קרוקתא, דאבי כי אקרא דאגרוניה, ואקרא דאגרוניה כמה אבי שיטין באתה, אטא תנינא בלע, אטא פושקנצא ובלע לתנינא, וסליק יטיב באילנה, תא חזה כמה נפיש חלה דאילנה. רשב"ם, איה קרוקתא כאקא דהגוניה גדול היה כאותה כרך. באקא דהגוניה קמא אבי שיטין באטה, תלמודה כאמר לה. אתא תנינה רבה כאמר לה. אושקנצה עורב נקבה. הנה מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו, כמו שהתבאר. כי הנה כל הנגינה נמשכת מן הציפורים, כדהית במדרש, מפני מה מצורע טהרתו תלויה בשתי ציפורים חיות טהורות, יבוא כלניה ויכפר על כלניה, כי נלקה מחמת קולו שדיבר לשון רע. נמצא מישהו כאשר נמשכת הנגינה שלו מן השתי ציפורים חיות טהורות, וכתוב בזוהר שהשתי ציפורים הנ"ל יונקים מאתר דנביאים ינקים. וכך נקרא מנגן חזן מלשון חזון, היינו לשון נבואה, כי לוקח הנגינה מעתר דנביאים ינקין. וכשהמנגן הוא רשע, אזי הוא לוקח הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה. וכתוב בזוהר כציפורים שבקליפה יונקים מדדי המלכות. וכד התפלג לליה כדין קרוזה קרז, כציפורים האחוזות בפח, כי יוקשים בני אדם. והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם הוא על ידי שילמד בלילה תורה שבעל פה היינו גמרא שהיא בחינת לילה כדעית במדרש כשהיה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה לא היה יודע מתי יום ומתי לילה רק על ידי זה כשהיה לומד תורה שבכתב היה יודע שהוא יום וכשלמד תורה שבעל פה היה יודע שהוא לילה נמצא שהתורה שבעל פה היא בחינת לילה כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, במחשכים הושיבה אני זה תלמוד בבלי. וכתיב, ולחושך קרא לילה. היינו, על ידי שילמד ש"ס יתקן נשית איזקאין שבקנה, שמהם יוצא הכל. וזהו, קומי רוני בלילה. היינו, שתהיה תקומה להרינה. היינו, על ידי הלילה, שהגמרה ש"ס. אך כשלומד שלא לשמה, היינו בשביל שיתקרא רבי. הלימוד אינו בחשיבות כל כך. וכשלומד בלילה, חוט של חסד נמשך עליו, ומגן עליו, שלא יזיק לו המחשבה הנ"ל. ואיתה בכתבי האריזה, כי ציפורים שבקליפה, הם מוחין שבמלכות דקליפה. והשתי ציפורים חיות טהורות, הם בניין המלכות הקדושה. ולפיכך נשתבח דוד לפני שאול, ויודע נגן, כי הנגינה היא בניין המלכות. לכן ראוי הוא למלכות. וזהו שכתוב אצלו, מאחר אלות אביו. היינו מאחר המניקות, היינו נצח ועוד, כי הם מניקין לנביאים, והם בניין המלכות. וזהו שאמר רבא ברברה חנה, לדידי חזי לי איה ופרש רבנו שמואל צפרדע, היינו צפרדעה, דה וכי אקרא דאגוניה, מלשון קרא בגרון, היינו שהנגינה נמשכת ממנו, ואקרא דאגוניה כמה ושיטין בתה. היינו על ידי מה תתקן בחינת קרע בגרון, על ידי השיטין בתה, היינו על ידי שישין שיטין מסכתות, ופירש רבנו שמואל תלמודה כאמר לה. היינו שילמד תלמוד. עתה תנינא בא לה, פירש רבנו שמואל רבה כאמר לה. היינו על ידי שילמד שלא לשמה, יבלע אותה הנחש. וזהו שפירש רבנו שמואל רבה, כאמרלה, עטפושקנצה ופרש הבנו שמואל אורב, היינו, על ידי שילמד בלילה מלשון ערבית ובלעה, היינו, מגן עליו מן הנחש הנ"ל, וסליק יטיב באילנה, פירש המהרשעה שהוא בחינת אברהם, שכתוב אצלו וייתה אשל, שהוא בחינת חסד, היינו, שהחוט של חסד שנמשך עליו, מגן עליו מן הנחש הנ"ל. תא אחזה קמה נפיש חלד אילנה. היינו שרבא מטמיע את עצמו, שכל כך גבר עלינו חסדו, שאפילו על זה יכול להגן. ובזה התיישב הסמיכות של המשנה, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והבה דן את כל האדם לכף זכות. כי על ידי ששומע נגינה כנ"ל, הוא מתקן בניין המלכות שלו. וזה עשה לך רב, היינו שיתקן בחינת מלכות, ועל ידי זה קנה לך חבר. היינו על ידי קנא שהכל יוצא ממנו שמחבר שני קרובים להיות פנים בפנים כמר איש ולהיות בזמן שישראל עושים רצונו של מקום ואזי כשיתקן בחינת מלכות שלו ויוכל למשול בכל מה שירצה ויוכל להמית לזה ולהחיות לזה ונמצא עולם חרב לזה אמר והווה דן את כל האדם לכף זכות שצריך לדון את כל אדם לקו זכות, כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ בחורבן העולם, כי לא לתוהו וברעה לשבת יצרה. ובשביל זה מרגל בפומא דאין שעכשיו לומר שהחזנים הם שותים ואינם בני דעה, כי עכשיו מלכות דקדושה בגלות, ועל כן הנגינה שהיא נמשכת מאתד הנביאים, מבחינת מוחין ודעת דמלכות דקדושה, ועכשיו שהמלכות בגלות ועל כן הנגינה נפגמת, על כן החזנים הם בלא דעת, כי אין להם כוח עכשיו להמשיך הנגינה משורשה שבקדושה, שהוא בחינת מוחין ודעת של מלכות דקדושה כנ"ל. אבל העתיד שיתעלה מלכות דקדושה, ויהיה השם למלך על כל הארץ, אזי תתעלה ותושלם הנגינה בבחינת דעת דמלכות דקדושה, שמשם נמשכת הנגינה כנ"ל. וזהו כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו משכיל. כי אזי, כשיהיה השם למלך על כל הארץ ויתעלה מלכות דקדושה, אזי זמרו משכיל. היינו שהחזנים המזמרים יהיו בדעת ובשכל, על ידי שיתעלה מלכות דקדושה, ויקבלו הנגינה משורשה שבקדושה, שהוא בחינת דעת ומוכין של מלכות דקדושה כנ"ל. וזהו כי גדול מעל שמיים חסדך. שמיים ובחינת קול, כמו שכתוב משמיים נשמעת קולך, כי על ידי החסד היינו בחינת חוט של חסד, הנמשך על ידי שלומד תורה בלילה, על ידי זה ניתקן הכל כנ"ל, וזהו כי גדול מעל שמיים חסדיך כנ"ל. השתי ציפורים דקדושה שמשם הנבואה נמשכת הם בניין מלכות דקדושה, ועל כן העמדת מלך היה על פי נבואה. ככל מלכות בית דוד שהיה על פי נבואה. והנבואה נמשכת מן הכרובים, שהם בחינת שני ציפורים הנ"ל, שהם בחינת מלכות הקדושה כנ"ל. מאחר אלות הביאו, היינו מאחר המניקות, כי הם ינקין לנביאין וכו' לכנ"ל. וזהו מאחר אלות, היינו שדוד המלך עליו השלום היכול לתקן ולהעלות גם הנגינה שאין לו מאדם כשר, להעלותי אל הקדושה. וזהו מאחר אלות הביאו. היינו גם הנגינה שהיא מאחורי הקדושה, בחינת מאחר אלות, מאחר המניקות. כי הנגינת היא קדושה ומעתה דנביאים ינקין. והנגינה שאין עוד בקדושה, ובחינת מאחר אלות, מאחורי הקדושה. ודוד המלך עליו השלום היה יכול לתקן נגינה זו גם כן. ועל ידי זה נתעלה מלכות בקדושה כנ"ל. וזהו מאחר אלות הביאו לראות ביעקב וכולי. כי על ידי זה זכה למלכות קנאל.